Continuem al 107.8 de la FM també a través de radiopalafrugell.cat i a continuació, si jo començo a dir els següents ingredients, tripa de bacallà, ou du, peixopalo i patata, doncs segurament molts de vosaltres ja sabreu que estic parlant d'un plat típic de Palafrugell, com és l'esniu, i recordeu que estem dins d'aquesta campanya gastronòmica que acabarà el dia 3 de novembre i en aquest sentit des del Museu dels Suru doncs, organitzen una visita temàtica al voltant de l'origen d'aquest plat tan típic de casa nostra. Per parlar-ne i saber-ne més detall d'aquesta visita, visita guiada de dissabte a les 12 del migdia al Museu del Suru ens posem en contacte amb l'Àngela Martí. Bon dia, Àngela. Hola, bon dia. Gràcies per tenir la nostra trucada una vegada més i, com dèiem, aquest dissabte teniu aquesta visita guiada que explicarà una miqueta com va sorgir aquest, aquest plat tan típic de casa nostra, oi? Sí, sí, es tracta d'explicar una mica d'on ve, per què es fa i, i per què és típic d'aquí, d'aquí Palafrugell. Sense... sé que és complicat, eh? però sense que ho expliquem tot, què, què ens pots avançar sobre aquesta visita guiada que fareu aquest, aquest dissabte? Eh, no bueno, mira, es tracta d'explicar una mica tot el que sabem sobre aquest plat, eh, explicar les característiques que té, eh, com va sorgir, com es feia, però també explicar-ho en l'entorn de com era la cuina de, dels tapers, diguéssim, i dels obrers de diguéssim, de finals del XIX, principis del XX, intentar explicar eh, com menjaven els treballadors, eh, com menjaven els burgesos, per què feien aquestes festes eh, tan sovint i per què es trobaven, com es trobaven tots a les barraques, etc. Una mica donar tot un context gastronòmic de l'època i explicar el, el, com va sortir el, el niu. Mm. Molt bé, doncs amb aquest reclam, amb aquesta, amb aquesta doncs, voluntat d'explicar com va néixer eh, aquest plat tan típic de casa nostra i com doncs, els tapers eh, s'hi van doncs, esmerçar en fer-lo, eh, eh, explica'ns alguna cosa al voltant d'això, de, de per què ho feien, eh, eh, d'on va sorgir ben bé, no? Com, com es va fer i, i com, com va venir el fet d'incloure doncs, aquests ingredients que hem anat dient, no? Com pot ser el peixopalo, o la tripa de bacallà, o l'oudu. Mira, el, a l'època, si ens situem a finals del segle XIX, que és una mica el que es considera l'edat d'hora dels tapers, és que és quan feien, tot, feien dilluns, per exemple, que els dilluns no anaven a treballar i feien aquestes trobades a les barraques, en aquest moment hi havia un pla que era, era molt habitual a la cuina de tothom, que eren les patates amb peixopalo. El peixopalo era un, un tipus de peix que, que era molt econòmic, eh, és com un bacallà que en comptes de, de salar-lo és secat a l'aire, és un menjar que es, es portava dels països nòrdics i era, era molt habitual. A més, en èpoques de quaresma era permès per l'església, era molt i molt habitual que tothom en mengés. Uh -huh. I a partir d'aquesta base de peixopala amb patates, quan es trobaven a les barraques, cadascú aportava eh, una sèrie d'ingredients, que podia ser el caçador, podia ser el pescador, podia ser eh, el treballador normal que portava el que tenia a casa seva. I ajuntant-ho tot, és el que va sortir aquest plat eh, tan barroc, eh, com diu... Eh, eh, Jaume Fabres diu que és un plat molt barroc i molt complex, no? Doncs és una mica de l'aportació de tothom i fent-li un sofregit. I, i, i hi ha llocs que hi posaven ous, eh, ocellets, eh, hi ha qui hi posava sèpia, hi ha qui no n'hi posava. Era una mica el que portava cadascú per, eh, quan es trobaven. Mm -hmm. Doncs, eh, com veieu, aquest, aquest plat doncs, té moltes eh, característiques i, i com, com has comentat tu, eh, Jaume Fàbrega, doncs, que és un, un personatge doncs, que en el món gastronòmic doncs, hi entén i molt, doncs, eh, també s'ha centrat moltes vegades en, en, en descriure doncs, eh, plats i, i, i gastronomia no? del, del nostre entorn i també doncs, es va fixar en l'Esniu, que és un plat doncs, eh, molt característic, com tu ens doncs, deies, i una de les possibilitats eh, curiositat que no sé si també explicareu és el perquè donc se solia menjar els, els dilluns a aquest, aquest plat.: bueno, els treballadors tenien la costum els obrers de finals els artesans de finals del 19, de fer dilluns. Això és una costum de, dels treballadors artesans de diferents oficis jo que la resta d'Europa també hi havia qui ho feia i era que com que es cobrava... Uh, diguéssim a preu fet, uh, no necessitaven per tenir suficients diners treballar tota la setmana. Ells contaven que si en 4 o 5 dies en tenien prou no calia treballar més. Per això els dilluns es trobaven, anaven a fer la xefla al lloc que fos, uh -huh. treballaven de dimarts a dijous o divendres i si amb això amb els jornals ja tenien suficient no hi tornaven fins la setmana següent. Això era pels treballadors, com que era a més a més eren bons artesans, treballaven molt bé i ingressaven diners, per ells era molt, molt fàcil i anava molt bé pel propietari de l'empresa, no tant. Eh? Però ells, els que, els que eren bons treballadors i que després, quan treballaven, podien fer molts diners, doncs, era la seva manera de viure. Mhm. Mm doncs sí, voleu descobrir més aspectes de com va néixer doncs, aquest plat i altres curiositats al voltant doncs, de l'Esniu doncs recordeu aquest dissabte a les 12 Àngela també hem d'explicar que si algun oient doncs, ens està escoltant i ha assistit doncs, a han anat a algun dels restaurants de la campanya Esniu. A més a més, aquesta eh, visita la té de, de forma gratuita, oi? Sí, sí, sí. Diguéssim, és la, la col·laboració que fem amb la campanya d'Esniu. Uh -huh. sí, ho fem juntament amb l'IPEP. I a més a més, també veig a l'agenda que forma part d'una de, de les activitats de la Setmana del Turisme Industrial que, que, que, que està tinguent lloc doncs, a, a nivell de, de, de Catalunya, no? Sí, sí, coincideix amb dates, per això també ho he incorporat a la programació de la l'Assemblea del Turisme Industrial sí, sí. Molt bé, doncs Àngela, crec que hem fet un petit tastet, eh, mai millor dit d'aquests doncs, orígens de les l'esniu i per tant, doncs, crec que molta gent que ens estiu escoltant i que encara no, no acabi de conèixer ben bé d'on va sortir i algun altre aspecte doncs, de, dels seus inicis doncs, se sentirà encorregit per aquesta visita recordem eh, que al reservat per tant, eh, truqueu al 972 30 78 si sí, encara hi ha places, Àngela no sé sí, si sí, encara es pot apuntar la gent doncs perfecte, recordeu aquest número de telèfon 972 30 78 25, o si eh, passegeu un dia per, per, per, per Palafrugell i, i voleu doncs, passar-vos per, per el museu directament també us podeu apuntar Àngela Martí, moltes gràcies i fins, fins la, la propera fins la propera